אל תתהדר לפני מלך, ובמקום גדולים אל תעמוד. כי טוב אמר לך, עלה הנה, מהשפילך לפני נדיב אשר ראו עיניך. אל תצא לריב מהר, פן מה תעשה באחריתה, באכלים אותך רעך. ריבך, ריב את רעך, וסוד אחר, אל תגל. פן יחסדך שומע, ודיבתך לא תשוב.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 ושמועה טובה מארץ מרחק, מעין נרפס ומקור מושחת, צדיק מת לפני רשע, אכול לדבש הרבות לא טוב, וחקר כבודם כבוד. עיר פרוצה, אין חומה, איש אשר אין מעצר לרוחו.